до священнослужителів. Процесія за цим елпідефором і деяконом на чолі з корогвами, які майоріли на вітрі з хрестами і високими ліхтарями, немов могутня ріка з безлічі людських голів, безмовно погойдуючись, рушила по горі до возів, які стояли внизу. До кожного воза було приліплено запалені воскові свічки. Такі ж самі свічки горіли в руках багатьох селян, що йшли за процесією. Коли сліпуче сяйво блискавки виривалась темряви монастир і похмурий ліс, який оточував його, у фосфоричному освітленні рельєф навирюзьблювалась і довга низка возів, і священники в чорних ризах, що кропили зброю, і побожно схилені голови, і постаті на колінах. Незважаючи на страшну, навислу хмару, повітря було непорушне. Зловісна тиша своїм тягарем давила груди, і кожен звук у ній відлунював напружено і тривожно». В горі дзвонили дзвони, знизу долинали урочисті співи, і здавалося, що церква благословляє святу великодну ніч, емблему переможної любові, яка закликає світ до братерських обіймів, а не освячує смертоносну сталь на помсту і винищення. Нарешті всю зброю посвятили. Процесія повернулася до монастиря, і Елпідефор у супроводі священнослужителів зійшов на високу паперть храму. «Мужайтесь, і хай кріпиться серце ваше», – промовив він, простягаючи руки над натовпом. «І переможете ворогів ваших, уповаючи на Господа. Хто за Бога, за того й Бог». Настоятель іще раз перехрестив схилені голови натовпу і зник у храмі. Усі й далі стояли нерухомо. «Чого ж ви, оніміли, браття?» – палко вигукнув деякон Аркадій. «Розбирайте ножі!» Свята Церква просила на них благословення Божого. Нині благодать Господня зійшла на зброю, і страшний, жахливий буде удар цього ножа для ворогів наших. Хто носитиме його, той не зазнає ран, а ворог, який узрить ножа, тікатиме, і ангел Господній гнатиме його, доки не сокрушить до останку. Бо безмежно милостивий Бог і страшний у своєму гніві. Вас обрав він захищати Святий Хрест». Перед же, не гайте часу!» Сталик у долину глухий удар грому. Усі здригнулися. «Чуєте?» – екзальтовано крикнув деякон, зіймаючи до неба руки. «Ось голос Божий, який закликає вас до помсти. Чаша терпіння його переповнилась, і гнів, і кара в десниці його. Ідіть же, творите волю його!» Удари грому дедалі посилювались. «Ідіть!» «Полчища Господніх воїнів полетять разом з вами. Вдарять громи небесні. Господь пошле вогнені стріли свої на землю Содомську і спалить її дощенту. Страшний удар грому пролунав над самими головами юрби і з жахливим тріском покотився по небесному склепінню». Водночас у його зеніті спалахнула блискавка і осяяла зелено ліловим світлом могутню постать Аркадія з простягнутими до неба руками і гнівним палаючим поглядом. Від цього моторошного світла, ризи деякона, сліпуче заблищали, натоп, жахнувшись, упав на коліна, чекаючи страшного знамення. Тієї ж ночі десятитисячний натовп, що зібрався довкола Матроненського монастиря, кинувся під проводом залізняка і найди на Чигирин і Жаботин. Цього разу війська обох ватажків складалися майже включно із запорожців і гайдамаків. Уже в полудень і місто, і містечко були в руках козаків, хоча в них зібралася сила селен на євреїв і озброєної шляхти – яка за міськими мурами шукала порятунку від страшних гайдамаків. Ніщо не могло встояти перед бурхливим натиском повстанців. Сам вигляд цих страшних месників наганяв такий панічний жах на втікачів, що вони кидали зброю, навіть не пробуючи захищатись, або самі собі вкорочували життя, щоб уникнути жорстоких тортур. Уся пихатість і зухвалість Лядська вмить змінилася божевільною панікою, хоча в місті був чималий загін конфедератів. Чигирин сповнився стоганом, зойками, риданнями, і незабаром залізняк, оточений своїм військом, уже в'їжджав на міський Майдан. Козаки так щільно оточили місто, що миша не вислизнула б із нього. Почалася страшна кара. Озлоблений столітнім переслідуванням з боку шляхти,